Mirekuleroak amala hogarren atala. Arrautzen otarretsoa hartu eta pentsatu dut. Hauxeda egokiera. Aitonak erotu egin nahi badu, eskubide osoa du, baina ez dadila etxetik irten. Etxeko ateari danbatekoa eman eta eskaileretan bera hasi naiz. Ez gaitzala lotxa. Horrela esango diot, argi eta garbi. Aitona, ez zaude burutik bat ere sano. Denon onerako esaitez etxetik irten. Bina bina jaitsi ditut eskailerak. Kalera irten, nahi. Haiz. Haize uritsua sentitu dut masailetan. Beno, lenta bizi hitzein desala. Esan desala zer gertatzen saion zergatik hartu dituen iriekuleroak, mundu guztiak dauka bere burua defenditzeko eskubidea. Eguzkia, lañoz harbaten atzean eskutatzen hasi da, bizkor, zenbaitek lotxatu balubezala. Baina gero, garbi-garbi esango diot, erotuta zaude aitona. Erotuta ni? Bai, aitona, zu! Eta psikologoren batengana joan beharko zenuke zeure borondatez. Etxea inguratu dut eta braust. Aitonarekin egin dut trik muturres mutur. Zertera da toro nire kuleroekin jaste hori. Ea, esan. Lainot zarra euritan dezeginda. Eguzkia biztan-bistan utzidik. Papatean... Zubi koloretsu bat sortu saio zeruaren erdiari